לדחות פעמי. תאמנו גאים פח לי, וחבלים פרסו רשת ליד מעגל. מוקשים שתו לי סלע. אמר, אמרתי לה' אלי אתה, האזינה ה' כל תחנוני. אלוהים ה' עוז ישועתי, סקו אותה לראשי ביום נשק. אל תיתן אדוני מאבייה רשע, זממו אל תפק ירומו סלע. ראש מסיבי עמל שפתמו יכסמו, ימוטו עליהם גחלים באש יפילם, במהמורות בל יקומו. איש לשון בל יקון בארץ, איש חמס רע יצודנו למדחפות.